Znanost. Problem moderne znanosti v pogled v to, kaj je in kako je pravzaprav moderna današnjo znanost in s tem vsečloveško spoznanje uvršča v samo jedro aktualne filozofije. Zato pogled na moderni svet in predvsem na vse zajemajočo tehtnost znanosti pripada filozofiji. Ta pogled je tisto, od česar današnje pristno in pristojno filozofiranje mora izhajati. Je tisto, pri čemer mora začeti kot pri tistem skrajno vznemirljivem in najbolj dostojnem vprašanju. Ta zahteva izhaja iz izkušnje nuje modernosti modernega človeštva. Kaj naj si današnje pristno filozofiranje jemlje za svoj primer? Na katerih primerih naj se ponazarja? Naj še naprej ponavlja tiste, danes že komične, primere, ki so bili priljubljeni v filozofski tradiciji. Taki so, na primer, Miza je zelena ali vsi ljudje so smrtni, Sokrat je človek, torej je Sokrat smrten. Ali vprašanje o konstvu konja in o drevesnosti drevesa ali tistega od cvetočih jablani tam zunaj in cvetočih jablani kot moji predstavi ali tisti posebno bistri primer dialektike, x je človek ali o sivih laseh in dolgem nosu kot ne za človeka, ali tisti o ahilu in želvi in tako dalje. Naj v današnjem filozofiranju še vedno mrgolijo vsakršni rokodelci, krmarji, zdravilci, graditelji, bojevniki, retoriki, državniki ter njihove veščine in kreposti kot primeri v Platonovih dialogih. Je še vedno treba uporabljati lepo vrtnico in lep umotvor za primere v filozofiji umetnosti je sploh stvar filozofiranja, da rešuje kake znanstvene naloge in probleme. Mar ni dan danes že čas, da postane, in to nujno, znanost prvi, edinstveni, vseobsegajoči primer pristnega filozofiranja. Mar ni znanost in vsa dosedanja filozofija, ki se je svojo bistveno vsebino iztekla in udejanjila v znanostih ter totalni poznanstvenitvi vsega življenja, tisto, kar danes sili in spodbuja neko drugačno filozofiranje nekako znanstveno vprašanje, ampak vprašanje znanosti je tisto v najvišji meri in globoko uznemirljivo vprašanje in problem moderne dobe. I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out Vse čast prej in podobnim primerom iz filozofske tradicije ponazarjali so tiste, v čemer so padle temeljne odločitve in možnosti za ustajenje spoznanja in nazadnje modernih znanosti. V njih se je izkazoval tisočletni evropski duh. Ampak skozi te primere moraš danes že kot dijak. To so bili primeri vprašan o spoznavnih principih, metodah, pojmih, kategorijah in tako dalje. To so tudi primeri določenih znanstvenih vprašanj. To, da danes vzne poslušnega v prvi vrsti vprašanje oziroma problem znanosti, problem spoznanja v celoti. To pa je nekaj povsem drugega, skrajno nevarnega in velikega. Ta novi problem za obsega vse spoznanje v celoti, vse znanosti in spoznavne discipline so zdaj vprašljive. S problemom, ki se ga moramo zdaj ovedeti, postane problematično vse spoznavoslovje in gnozeologija kot posebna spoznavna disciplina filozofske tradicije. Seveda sta enako problematični tudi logika in dialektika. Eno so gnozeološka in logična vprašanja, kakor se še vedno postavljajo, nekaj povsem drugega pa je vprašanje oziroma problem gnozeologije in logike v celoti. Gnozeološka in logična disciplinarna vprašanja v moderni dobi niso več tisto, kar v najvišji meri in najglobje vznemirja odgovorno mišljenje. Tudi nobene strašnosti in nevarnosti je očitno ni več v njih in pri njihovih že zagotovljenih pozicijah na univerzah, akademijah, institutih ter v knjižnicah. V moderni dobi se poslušnemu gnozeologija in logika sami izkaže Tamahoma kot nov problem, ki označuje dobo in ki pripada že omenjenemu problemu znanosti in vsega spoznanja v celoti. Zato mora mišljenje danes nujno izvati tisto strašno in nevarno plat gnozeologije in logike. In tudi tu spet velja, problema gnozeologije in logike ni mogoče spoznati, se ga ovedeti in razrešiti na tleh same gnozeologije in logike, ampak nasledi filozofskega izročila, torej na tleh umetnosti oziroma skozi optiko umetnosti v novem, pravzaprav pa prav starem izvornem, smislu besede. Za misel, Z domišljija je pomembnejša kot znanje. Albert Einstein stern Zofini, ljubimci. Kako pa je z etiko kot filozofijo oziroma znanostjo morale, ki je tudi posebna spoznavna disciplina filozofske tradicije? Kako je s filozofijo, znanostjo, prava, države, politike kot posebnimi spoznavnimi disciplinami filozofske tradicije? Kako je s psihologijo kot posebno spoznavno disciplino filozofske tradicije in posebno znanostjo? In eno zadnje, kako je s teologijo, če je tudi ta posebna spoznavna disciplina filozofske tradicije? Tudi tu so eno etična, moralna, pravna, politična, psihološka, teološka vprašanja kot spoznavna vprašanja, Nekaj povsem drugega pa je vprašanje in problem vseh teh disciplin samih in v celoti. Tudi vprašanje o zavezujoči morali in vodilo današnjega znanstvenika in današnjih znanosti, naj je zastavljeno in obravnavano še tako polnanjeno, sodi sem. Estetika kot posebna filozofska in znanstvena disciplina ni kako vprašanje umetnosti, ampak sama spada v problem znanosti v najširšem smislu besede. Poslušnega mišljenja danes ne vzdemirjajo v prvi vrsti kakav posebna estetska vprašanja kot spoznavna vprašanja o umetnosti in lepoti. Problematično je zdaj sama estetika kot spoznavna disciplina in njeno spoznavno, umetnost in lepota kot njen predmet ali to bivajoče samo. Umetnost in lepota sta v tradiciji evropskega spoznanja bili po samem spoznanju ločeni od resnice in torej od samega spoznanja, kakor je bila tudi čutnost ločena od uma. Umetnost je bila tako ponižana na čutnost, postala je estetski, čutni fenomen, čutnost pa je bila manj vredna, kakor umnost in duh. Do preurata, ki zaznamuje moderno dobo, sta zato umetnost in lepota veljali za manj vredni kot resnica oziroma resnično spoznanje. Umetnost je veljala za nižjo obliko duha. Nenadoma pa se pri ničaju srečamo s temeljnim stavkom, umetnost je več uredna kakor resnica in z zahtevo, da je treba novi problem znanosti razrešiti skozi optiko umetnosti. Umetnost je ustvarjanje in njena dela so stvaritve, ne pa kako nasebno bivajoče. Duh, ki se izkazuje v takem ustvarjanju, pa je očitno višji kot tisti, ki se izkazuje le v spoznavanju teh stvaritev, kot estetika. Ustvarjanje sveta je prvotnejše kot skolj spoznanje tako danega sveta. Ovedenje te problematičnosti pa je vodilo za novo prepoznanje problema znanosti v celoti. In zato je tudi estetika, katere predpostavka je ravno ločenost, duha ali uma in čutnosti, umetnosti in spoznanja, problematična, spada na tak način v problem znanosti v celoti. Za misel. Umetnost je zato, da vznemirja. Znanost pomirja Žorč Brak Oda tudi tista temeljna spoznavna disciplina filozofije, ki utemeljuje vse prej omenjene spoznavne discipline in sploh vse spoznanje, torej tudi moderne znanosti, namreč ontologija, je zdaj sama prvi in osnovni problem. Ontologija kot osnovno vedenje o bivajočem, kot bivajočem, v njegovi biti, torej kot prima ali proti filozofija, je tako rekoč problem problema vsega spoznanja oziroma znanosti. Novi problem ni ontološki, ampak je zdaj ontologija sama uprešljiva, je samo svoj novi problem. Toda z uprešljivostjo ontologije kot takega vedenja je enako uprešljivo in problematično tudi samo njeno vedenje, torej bivajoče kot bivajoče, bivajoče v svoji biti. Toda da z vprašljivostjo ontologije kot takega vedenja je enako vprašljivo in problematično tudi samo njeno vedenje, torej bivajoče kot bivajoče, bivajoče v svoji biti. To moramo zdaj razumeti v vse zajemajočem smislu. Tudi transcendentalna novoveška revolucija ontologije z upeljavo subjekt-objekt korelacije začenši z Dekartom in potem predvsem z Kantom, kar se dovrši z novim klasičnim idealizmom, Fichte, Hegel, Schilling in poskusom obnove pri Husserlu, je še vedno ontologija. Vsa ontologija, vse tako vedeno je z vzniklim novim problemom spoznanja znanosti, zdaj problematično in vprašljivo. Tako da, če bi se primer vsa ontologija izkazala za fantazmo ali pa za naš, Z njo pade kot fantazma ali laž tudi vse bivajoče v svoji biti, subjekt, objekt in tako naprej. Popolnoma isto je znanostmi in njihovim znanim. Kaj ti problem je tudi, na primer, moderna znanost informatike in kibernetike, vendar spet ne na način kakega informatičnega ali kibernetičnega vprašanja. Isto velja za matematiko, fiziko in tako dalje, za vse posebne sodobne znanosti. S tem problemom je problematično njihovo znano samo, da nam reč ni bivajoče samo na sebi. Poglavitna implikacija vzniklega novega problema spoznanja znanosti pa je zdaj vprašanje, kaj pa je zdaj znanost in je njeno znano samo? Kaj je in kako je, če ni več bivajoče samo na sebi, torej resnično bivajoče? Kaj je in kako je zdaj znanost, če se na primer iskaže da ni resnično spoznanje tistega na sebi resničnega in bivajočega? Odgovor na to vprašanje je zdaj popolnoma nova naloga. Vse omenjeno spada v problem znanosti, kot problem spoznanja v celoti. Ta problem in ta naloga spada ta v samo osredje filozofiranja. Iz izrečajnega pa zdaj že lahko slutimo, kakšen neznanski preorat je moderna doba Evropske svetovne zgodovine glede na vse njene predmoderne dobe. Saj tisti problem ravno zaznemuje to dobo svetovne zgodovine, jo dela za samo svojo dobo. In Ničejeva misel je neki odgovor na zgodbo tega prevrata, ki ga nagovori. Je kje kaj bolj čudnega, čudnega dogrozljivosti, kot je naznačeni problemi in njemu lastna naloga oziroma zahteva. Če je filozofija evropske zgodovine skoraj dveh in pol tisoč leti omogočala in utemeljevala vse spoznanje in vso znanost oziroma vednost, potem je naznačeni problem znanosti sam po sebi problem vse velike evropske filozofske tradicije. Vendar ne kot kak znanstveni ali filozofski problem oziroma vprašanje te dosedanje filozofije, ampak ona sama postane problem nekega drugačnega mišljenja, nekega samosvojega, sproščujočega ovedanja. Tu stajajo nesporazumi med današnjimi akademskimi filozofi in novimi misleci ker se je vsa filozofija skoraj dveh in pol tisoč leti iztekla in se realizirala v modernih znanostih in v totalni poznanstvenitvi vsega življenja in sveta na planetu Zemlji, smo zdaj prav pri novem problemu teh znanosti in totalne poznanstvenitve življenja oziroma njegove totalne filozofikacije. Potem takem je to problem Evrope in vsega evropskega človeštva in evropske svetovne zgodovine Se je ravno spoznanje, vednost, znanje njena prva odlika, tako kot njeno bistvo. Ampak to je pristen problem leče smo mu sami izpostavljeni kot tisti zadevi, ki nas bistveno prizadeva in osvoji. Zostajo tega novega problema se prelomi vse dosedanje evropsko mišljenje. Kajti tega problema ni mogoče niti dojeti, niti ovedeti se vsega tega z dosedanjem racionalnim načinom mišljenja, ki ga je razvila in uveljavila filozofija in se je realizira v modernih znanostih ter vsej poznanstveni pameti današnjosti. Ovedenje in razrešitev tega problema pri polnem soočenju s strašnostjo in nevarnostjo vse te zadeve zahteva in prinaša tudi drugačno mišljenje od tistega racionalnega, kot uma absolutnega duha, ki je pripadalo ontologiji in vsej na nje filozofiji in vsemu z njo utemeljenemu spoznanju, vključno z modernimi znanostmi. Kaj ti, če ne gre več za kako ontološko, filozofsko, spoznavno, znanstveno vprašanje, ampak smo soočeni s problemom tega spoznanja v celoti? Teda zahteva takšno novo mišljenje drugačno pamet. Takšno mišljenje je zdaj neko bistveno ovedenje bitne zgodovine vsega dosedanjega spoznanja in vseh znanosti v celoti in vse nazaj do same začetne zgodbe te zgodovine, kot začetka Evrope. Zato je to drugačno in novo mišljenje mogoče v tem smislu imenovati zgodovinsko mišljenje. Zahteva po takem ovedenju pripada sami zadevi filozofskega izročila. Tako da ne bo pomote, nikakor ne gre za kak historiografski prikaz nekakšne zgodovine znanosti. To mišljenje je daleč od historizma in vsakršnega historičnega analogizma, ki dan danes postoši kot znanost zgodovine. No matter what is there's no place out there for graft, or greed or lies or compromise with human liberties great principles don't get lost once they come to light they're right here you just have to see them in, in razreševanje problema znanosti, ki vznikne in zaznamuje moderno dobo, zahteva oziroma na neki način prinese poetsko zgodovinsko mišljenje. Stavek ovedenja vedenju namreč pravi, umetnost je več vredna kako resnica, spoznanje. Takšno mišljenje nikak iracionalizem, nikaka mistika, nikako narejeno metaforiziranje, nikakšna megljena slutnja. Takšno mišljenje moraš skusiti in ga moreš skusiti le, če mu pustiš vznikniti pri samem sebi, če se ti sam spreobrneš k njemu. To pa zmoreš lečite pristno prizadene in osvoji nenavadni novi problem znanosti in se tako soočiš s strašnostjo in nevarnostjo te zadeve. Ne da se ga zgolj naučiti. Novo mišljenje je torej zgodovinsko mišljenje za to in toliko, ker in kolikor je njegovo prvo in obsežno vprašanje in problem evropska bistvena svetovna zgodovina. Bistvena namreč glede na spoznanje in znanost kot tisto, kar je določalo evropskost Evrope, in nosilo bistveno zgodovino njenega sveta in človištva. Tistega, ki se je v moderni planetarno razširil in odrinil oziroma preustavil, s svojo silovitostjo in premočjo vse drugačno, kot pravzaprav pred in zunaj zgodovinsko. Oveden je po takem mišljenju ni več disciplinarno, to ni več dosedanja filozofija svojimi disciplinami. In današnje odgovorno ali zgodovinsko mišljenje čeprav še vedno nastopa kot filozofija, je bistveno zunaj možnosti graditve nekakšnega sistema filozofije z ugrajenimi vsemi posebnimi filozofskimi disciplinami. Zato tudi, če se to mišljenje imenuje filozofsko, je to novo filozofiranje, je bistveno drugačno od vse velike filozofske tradicije. Z njim beseda filozofiranje govori nekaj drugega kot prej. In tudi današnjih znanosti zdaj ne mislimo o njihovi zasebni, disciplinarnosti in univerzitetni, akademski, institutarski zasebnosti. Zdaj mislimo znanost kot tisto, ki se izkazuje v vsej totalni poznanstvenjenosti sveta in življenja, torej v vsem dogajanju te moderne dobe svetovne zgodovine. Dan danes se razupita posebna klasifikacijska oznaka postmoderna v obzorju prihodnega zgodovinskega mišljenja in ovedenja ni bistvena. Niče je zahtevano novo mišljenje imenoval ustvarjalna, zakonodajna, nova filozofija, napovedujoč njen prihod. Tako je razumel zasnutek svoje filozofije. Ta sicer ni več disciplinarna, no če biti novi sistem filozofije, saj je Niče silovito zavračal sistem filozofije kot intelektualno nepoštenost. Ostaja pa popolnoma v temi, kaj in kako naj bi bila ta nova filozofija, Se je Niče ni izpeljal, ostal je le ogromen kup zapisov v zapuščini. Uprašanje pa je, ali je bil Ničejev lastni način mišljenja in govora z njegovim besedjem dorasel v tistemu problemu znanosti in z njim totalne poznanstvenjenosti vsega sveta in življenja na planetu Zemlji. Ali je njegov način mišljenja, kakor se nam kaže iz njegovih zapisov in besed, bil dorasel in odgovoren tistemu problemu znanosti, ki ga je prizadel na začetku njegove ustvarjalne poti in ga gnal naprej po poti, ki jo je prehodil. Predvsem, ali je ničejo način mišljenja odgovoren zahtevi po radikalno drugačnem mišljenju in ovedenju tistega problema, zahtevi, ki jo nosi sam ta problem. Nedvomno je le to, da omenjeni težki problem znanosti in z njim neugibna zahteva po novem, radikalno drugačnem mišljenju in ovedenju, Spada v samo najožje jedro aktualnega in prihodnjega filozofiranja. Za misel. Za misel! Veliko delo bo upravila znanost, ne demokracija. Ernest Renan Na domači strani www.zofijini.net vas pričakuje četrta edicija online spletnega časopisa Zofijinih ljubimcev. Nova edicija vam prinaša ogromno zanimivega branja. V prvi vrsti se ukvarjamo s humorjem. V ta namen si lahko preberete že kultni Bergsonov esej o smehu. Alenka Zupančič razmišlja o komični razsežnosti psihoanalitičnega izkustva. Za ilustracijo vam nudimo nekaj skečev znamenitih monti Pythonov. Med ostalimi temami velja izpostaviti razglabljanja o etiki, v prvi vrsti uvod v kantovo etiko, spregledati pa ne smete niti spinocovega pomisleka o Bogu. Opozoriti velja tudi na Platonovo kozmologijo in na posvetilo 20. stoletju, v katerem častimo Joycev Lixes. Posebnega poudarka je vreden tudi krajši dnevniški zapisek slovenskega filozofa in narodnega buditelja Klementa Juga. To in še veliko drugega si lahko preberete, če obiščete domačo stran Zofijnih ljubimcev. Holzstich, Luftveränderung, Schluss mit lustig. V prvem delu današnjega radijskega filozofskega izvajanja se je pokazalo, da je za polno ovedenje problema znanosti oziroma spoznanja v celoti in z njim tudi za ovedenje kritičnega stanja modernega sveta in človeštva potrebno seči v zgodovino Evrope prav do njenega začetka. Kajti tisto, kar glede na druge kulture najbolj odlikuje Evropo in je tako rekočnjena evropskost, se zdi, da je v njeni znanosti v spoznanju v celoti. Tako se nakazuje, da začetek znanosti oziroma spoznanja upada z začetkom Evrope. Toda prav to je treba šele premisliti. Vprašanje je namreč, kaj se je moralo zgoditi s človeškostjo začetka Evrope, da se je obrnila k znanosti oziroma spoznanju? To namreč nikakor ni kaj samoumevnega. Kako je lahko znanost oziroma spoznanje osvojilo neko samo svojo zgodovinsko človeškost, da je tako bistveno pripada in določa njeno zgodovino? Vprašanje znanosti in njenega začetka je v najtesnejši zvezi z vprašanjem evropskih človeškosti in njenega začetka. Problem znanosti in problem človeka spadata skupaj. Vprašanje o začetku Evrope ne meri na začetek kot nekakšen enkraten dogodek kot neki povod, ki za nadaljni potek začetega nima odločilnega pomena ali teže. Z začetkom je tu treba razumeti nekaj takega kot izvir, iz katerega stalno izvira in se krepi vs nadaljni tok začetega. In če je nadaljni tok začetega tu svetovna zgodovina evropske biti, je začetek pravzaprav izvorna zgodba te zgodovine, ki obvladuje vse njeno dogajanje. Odločilno za pričojoči premislek nasledi filozofskega izročila je ovedenje tega, da tu ne gre za pot nekam nazaj v minule čase in minule dogodke v nekih tujih krajih in nekih minulih družbah. Gre pravzaprav za ovedenje zasutega in zastrtega živega izvora današnjosti in prihodnosti, za tisto, kar še danes, v moderni dobi, nekako na izmaknjen način obvladuje dogajanje kar iz svoje izmaknjenosti in pozabljenosti prizadeva tudi še moderno človeškost, če tudi na neočiten način in zato prizadeva tudi zmiraj nas same v naši zgodovinskosti, nas same kot pristna človeška bitja in časje. Gre torej za nekakšno duhovno arheologijo, natančno je rečeno za arheologijo evropske človeškosti. Kajti, če ne bi bilo tako, bi bila pod k začetku Evrope zgolj nekakšna zanimivost, ali pa še bolj dolgočasna akademska kaprica. Vendar tak poskus ovedenja začetka ni kaprica, če je problem znanosti, spoznanja zares današnja zgodovinska nuja v kritičnem stanju globalne ogroženosti človeštva in vsega živega na zemlji. In ko stopimo na to pot, smo na k zadevi filozofskega izročila. Glapsing. no začetku spoznanja znanosti kot evropske usode nikako zgodovino pisno poročilo o historičnem začetku in razvoju spoznanja oziroma znanosti, čeprav to historično vedenje predpostavlja kot neogibno. S tem, ko iščeš začetke, postaneš rak. Zgodovinar gleda vzratno, na zadnje tudi verjame vzratno. To, da če gledaš in iščeš začetek kot tisto prihodno, zagotovo nisi rak, kaj ti Čimor se nadejamo v prihodnosti, to je nekoč že bilo dejansko, v več kot 2000-letni nekdanjosti. Že vnaprej je treba opozoriti na to, da se Evropa v svoji bitni evropskosti ni začela zaradi kake evolucijske prednosti zoološke vrste Homo sapiens pred naprimer afriškim človekom in tako prešla v novo etapo razvoja. Na začetku Evrope se zgodi nekaj bistveno drugega, namreč Homo humanus, Njegovi humanitas pripada lastna bitna izobrazba iz spoznanja resnice biti bivajočega v celoti. Bitna izobrazba ni v tem, da se že kar dani človek nauči česa novega in za svoje posle uporabnega, ampak da se kot osvojenec resnice ponišele ustvarja kot svetovno zgodovinsko bitje, se tako rekoč šele tako učloveči. To pa ni rezultat, kakke pospešene biološke evolucije vrste homo sapiens posebno prednostjo v tem evropskem geografskem okolju. Kajti tudi, če je taka evolucija nedvoumna, ostane evropska človeškost še vedno skrivnost začetne zgodbe svetovne zgodovine Evrope, ki je s takšno evolucijo ni mogoče pojasniti. Pa tudi z razvojem dela in orodja in proizvodnje potrebščin, ter s tem povezanega znanja ne, saj se v tem oziru takratni prvi evropejci Stari Grki niso bistveno razlikovali od Azijatov, Babiloncev, Egipčanov in so bili celo v zaostanku za njimi. Na vse zadnje pa tudi tisto zoološko ime Homo sapiens z zoologijo vred spada v tisti novi problem znanosti, ki je jedro filozofiranja. Skratka, Homo humanus ni katerikoli človek Homo po zoološkem pojmu Homo sapiens. Ni barbar, ni azijat, ni afričan in tako dalje, in tudi ne zgolj geografski evropejec, ker vsem tem manjka ravno humanitas. Historično gledano ima pojem človeškosti, humanitas, samo svojo zgodovino. Najprej je tu seveda človeškost stare grške pa ideja, vzgoje in izobrazbe, dalje pa se vrstijo humanitas kot romanitas, kot renesančni ideal, kot romantični, zgolj kulturno izobrazbeni ali razsvetljenski ideal, Od moderni umanizem. Vsi na neki način obnavljajo staro grško človeškost. Odgovora na vprašanje, kaj je in kako je evropska svetovno-zgodovinska človeškost človeka, ni mogoče izvedeti s historično primerjavo in abstrakcijo tistega, vsem tem idealom in pojmovanjem skupnega. Treba je seči nazaj v njegovo izvorno začetno zgodbo tako da je pot k začetku znanosti oziroma spoznanja kot pot k začetku Evrope, obenem tudi pot do izvorne zgodbe evropske človeškosti. In šele glede na to je mogoče presojati historične ideale in realizacije humanizma. Dan danes se neznansko mnogo govori in govoriči o Evropi. Najbrž zato, ker sta evropskost in evropska človeškost, humanitas, dan danes v svoji najhujši in najbolj ogrožujoči krizi. Zato, ker se izgublja še zadnja sled prist nevednosti oziroma spomina o tem, kaj je in kdo je in kako je evropski človeški človek, človek izvorne humanitas. Vsa dosedanja pojmovanja humanizma in humanitete so postala prekratka, prepovršna, zmoralizirana. Vsa so imela svojo zadnjo osnovo in zasnovo v resničnem spoznanju resničnega bivajočega samega in njegovega večnega temelja. V takem absolutnem duhu filozofije, a tudi poezije in umetnosti in teologije, spadcem resničnostnega značaja spoznanja znanosti spadcem bivajočega samega in njegovega večnega temelja, s tem, ko je resnični svet postal pravljica in je tudi Bog, njegov temelj ali osnova, mrtev, je ostala evropska humanitas kot riba na suhem, obsojena na zadušitev. Evropski človek moderne dobe je izgubil svoje obraz in izobrazbo, svoje težišče, svoje tla, svojo zemljo in nebo. Zato toliko govoričenja o Evropi, Ko ta beseda ne pomeni kaj dosti več kot nekakšno velikansko banko in velikanski semen dobrin z velikansko demoliberalistično množico enakih nacionalnih evropejcev na njem, ki od svoje Evrope pričakujejo le, povečanje porabe in uživanje vsega. Evropa kot velikanska samopostrežba ali shopping center brez včeraj, brez jutri, brez težišča, brez teže kot taka pa predmed skomin in zavisti neznanskega tretjega sveta. Toda to niso besede odvratnosti, sovražnosti, resentimenta nasproti taki Evropi in planetarnemu evropejcu. To so besede hudomušnosti. To je tista božanska hudomušnost, ki jo najbolje uteleša ničejo zaradi ko govori zbrani množici na o poslednjem človeku, kjer med drugim pove. Zemlja je postala majhna in po nizkače poslednji človek, ki dela vse majhno. Njegov rod je neiztrebil, kakor boljši. Poslednji človek živi najdlje. Mi smo iznašli srečo, govorijo poslednji ljudje in mežikajo. Zapustili so kraje, kjer je bilo življenje trdo, potrebna je namreč toplina. Ljubijo še soseda in se drgnejo oben, kaj ti potrebna je toplina. Zboleti in biti nezaupljiv jim velja grešno, prav previdno hodijo. Norec, kdor se še spotika ob ali ob ljudi. Malo strupa tu pa tam, to daje prijetne sanje. In nazadnje, veliko strupa za prijetno smrt. Še delajo, saj je delo razvedrilo, ampak skrbijo, da jih razvedrilo ne zdela. Nisi več ne reven, ne bogat. Oboje je prenaporno. Kdo še hoče vladati? Kdo še poslušati? Oboje je prenaporno. Nobenega pastirja in ena čreda. Vsakdo hoče enako, vsakdo je enak. Kdo čuti drugače, gre prostovoljno v norišnico. Nekoč je bil ves svet bloden, pravijo ko čutnejši in mežikajo. Pametni so in vedo vse, kaj se je zgodilo, zato ni konca zasmehovanju. Še se pričkajo, vendar se kmalu malu pobotajo, drugače se pokvari želodec. Imajo svoje veselce za čez dan in svoje veselce za čez noč. Toda čislajo zdravje. Mi smo iznašli srečo, govorijo poslednji ljudje in mežikajo. Tu podobljeni poslednji človek je tisto, kar je ostalo od nekdanje humanitas na koncu njene zgodovine, torej v moderni, naši dobi, katere konec traja najdlje. Zarad ustrova hudomušnost reše tudi dejansko karikaturo nekdanje humanitas, človeka boljše veličine. Ne boj se besede gospodski človek samo zato, ker so jo nekoč zapackali nacionalistični heren menš, na drugačen način pa tudi komunistični, socialistični, demokratično-liberalistični in še prej krščansko-populistični čredni resentiment. In jo še zmeraj pa skajo. Kajti to so v sami Evropi iz njene dekadence vznikla nihilistična protigibanja, skrajno sovražna evropski gospodski humanitas, Nosilci skrajnega poplitvenja, sprevrnjenosti in zmoraliziranja izvorne humanitas so svoji moralistični, vse izravnavajoči in na najnižji ravni izenačujoči humanizem. Ta humanizem je zadušitev in konec evropske izvorne humanitas in njegov obraz je zaradi ustrova hudomušna podoba poslednjega človeka. Smisel njegovega bivanja je samo v tem, da ga v odločilnem spopadu z njim najprej pri samem sebi premagaš, Torej izboriš novega sebe s premagovanjem sebe kot poslednjega človeka v celoti. Poslednji človek sam se ima za cilj in izpolnitev. Zato se odvrača od boja za svoje premaganje in se slepi pred splošnim katastrofalnim propadom, v katerega se žene. Zato pa je množica na tistem semnju tudi prekinila za Zarathustrov govor s poželjivim kričanjem – daj nam tega poslednjega človeka o zaratustra. Tako so kričali – Naredi nas za take poslednje ljudi. Posledni človek, današnji, planetarni evropejec, želi vse bolj biti le to, kar že je, namreč množični, brezobrazni človek svojega šarastega pluralizma, svojih narcisoidnih malih izgodbic ali boljše veličine in svojega liberalizma kot zastora skrajno sublimne oblike modernega suženstva vseh. Intenzivno si prizadeva narediti za take sužnje vse, da ja ne bo kake privilegirane izjeme. problema znanosti oziroma spoznanja v celoti in v njegovi bistveni zvezi s človeškostjo pelje zgodovinsko mišljanje tega ovedenja k začetku Evrope, se pravi k samemu izvoru in začetku spoznanja. Gre za ovedenje izvorne začetne zgodbe Evropske svetovne zgodovine, namreč kot zgodbe resnice. Prvi korak tega uvedenja nasledi filozofskega izročila je dvoje sovisnih in navide sobrabljenih vprašanj, Ki jo niče zastavi prvo kot vprašanje o rojstvu tragedije in drugo kot vprašanje o nastanku filozofije pri starih Grkih? Prvo vprašanje je tako rekoč začetek Ničejeve samo svoje miselne poti o vedenja, ki se ob vodilu tega vprašanja prebije do odtegnjene dionizično-apolinične najgloblje izkušnje bivanja oziroma življenja arhaičnih Grkov. Ker je to najtežje vprašanje, se je treba nam pripraviti z izpeljavo najprej drugega vprašanja. Drugo vprašanje zastavi niče kot problem Sokrata in Platona, kajti z njima šele se začne prava filozofija in z njo spoznanje. Tako imenovani pred Sokratiki še niso filozofi. Filozofija se ne začne stalesom, kakor še zdaj učijo filozofski učbeniki in ponavljajo s tem površnost Diogena Laertskega iz tretjega stoletja našega štetja. Vendar je Laertius še vedel in izredno povedal, da je filozofija po svojem začetku grška zadeva. Današnji učbeniki zgodovine filozofije pa že dolgo ponavljajo fraze o stari indijski filozofiji, o stari kitajski filozofiji. Zato je le treba prisluhniti Laertskemu, ko v uvodu k svoji knjigi pravi, tudi da motijo se in zmotno pripisujejo dosežke grkov barbarom, kaj ti grki so bili tisti, ki so začeli neles s filozofijo – več z izobrazbo človeškega rodu. Tega začetka se je zdaj treba ovedeti. Potok začetku Evropskosti Evrope se zato usmerja k zgodovini starih grkov, k osnovnim gibalom njihove zgodovine. Za misel, za misel. Človek z grozo spoznava, da je v Evropi človeška rasa skoraj izumrla. Ostali so le Kristusu podobni junaki in ženske časteči Don Juani. David Herbert Lawrence Današnje odaje zofijnih ljubimcev smo po taktu zaradi ustrovega izročila Ivana Urbančiča, pripravili Robi, Aleš in Talija. K poslušanju nove odaje vas ponovno vabimo ob tednu o sorej. Do takrat srečno! Ke tudi lavi vas